Днес сме 8 юли 2015 година. Привеждам интервю за проекта Паметта за прехода. Сега съм в село Аниво. Здрасти! Здрасти! А, ако може просто да започете нали, да се представите с пълно име, дата на раждане и къде сте се са родили. Ми е родена съм в село близо до Карлово 1953 година. Завършила съм основното си образование в село средно образование в Сопот, Сепитио Никола в Царов, 1971 година. А може да скажеш, се напреди да, да минем за... Това са петиото. Как е било детството, семейството, родителите? Какво ви са работили? Родителите ми са... Майка ми работеше и баща ми също в ВМЗ Сопот. Имам сестра, която е завършила хранително вкусов техникум в София. Ми Средно работническо семейство. А как решихте да... Започнете в Сепетиото? Сепетиото беше основния а, източник за работа. А, завода поемаше всички завършили Сепетиото ученици. Влизаха в ВМЗ СОП, от работата беше осигурена и даваше Просто за постоянна работа. Това беше най-важното. А имаше ли влияние, че вашите родители бяха работили там? Че вие така се интересувахте в работа в МЗ? Не, това беше основният източник на работа за, за тези години. 1970 71-ва и 2 -а. Ми, по това време това беше. А вие каква специална стан завърших ти? Аз завърших а, Строгаров, резист, а, Строгаров автоматчик. Автоматчик се Сто... наза. С... Авто... Строга си автоматично си изкарва детайлите. Но никога не съм работила по специалността. А какво работихте, като почнахте? Започнах като монтажник. А, съвсем малко съм работила. След това а, работих в склад, склад за материали. И след това изстанах хранист. Кранист? кранист? Кранис как, на за мустови, мустови кран, а, който сваля, дига, товари. За нещата, където идват като стоките, материали? Идват материали с принципи или с вагони и ние ги сваляме или товарим. Готова продукция. И колко хора работиха така? Като вашата работа, кранист. Ами, а, това е в складово стопанство. Имаше. И... Колко крана? Дестина. Дестина крана. И. Кранистите са толкова към дестина души. Mm -hmm. в... Раб... Работници в складово стопанство. При нас се получаваха материали и също времено се припращаха към другите цехови на завода. Как са месеци от един цех до друг? Ми, с камьони или С камьони, с ремаркета, каре, авто. Как му казваха? Или с трактори, с ремаркета. То за вода вътре много, което съм видяла, нали, горе на карта и вътре флизнах само, ако е много голямо разстояние на да, да. разположение. Електрокар. Електрокар? Електрокар. С, колата е на елек... а, Тока, ток? С, на, на ток. С а. акумулатор. И отзад има багажник, с едно. Mm -hmm. И се товарат материалите. Yeah. Това е най-бързия превоз и най-ефтиния. От един цех до друг. Mm -hmm. По-големите материали. А, а вече, когато са много големи, с ремаркена трактор mm -hmm. или с камион. Защото завода имаше подразделение в. В, нали, и на други места. Богдан, Карнари, Калофир, нататък из Родопити. Такива филиали. Филиали, да. А вашата работа, така като каринист, какво ви харесваше и кои бяха. Много ми харесваше. Какви, какви точно неща са, но кои елементи от работата? И ми... Интересна ми беше работата. Ш... Обичах си работата. А... Имах въз... възможност а... да наблюдавам отгоре. От високо. Просто на мен работата много ми харесваше. Живея с... Смисълта, че отивам на работа е щастлива. Не се изморявах толкова. Макар, че сега ми се отрази много <laughs> на гърба. Така Гърбначният стълб ми направо... Защо? Има някако течение. Не, има някако... Не, има ня... а... Вратата на крана отзад е отворена, отпред прозорецът прозореца е отворена, става течение и сега съм зле. То, пикаш с години, наред. Да. Така... Ими 10 на години. 10 години повече съм работила. А освен това, нали, течението, имаше някакви цена... неща, ми... където ви не ви харесваше от тази работа? Ми не. Харесваше ми това, че, а, например, а, в... през почивката можех да си чета книгата, там. Използвам почивката за, да е така, за решаване на кръстословици. Обаче това е рядко, При нас рядко се случваше просто. Винаги имахме работа. Оставахме извън работно време. Дежурехме в събота в неделя, защото вагони винаги пристигат и камиони винаги. Работило се и в събота, и в неделя, като сето и с компенсира. Се казва, извънредни, извънредни и компенсация даваха за тия дни. Да. А колегите ви, бяха са на отношенията между вас? Много добри отношения, много добър колектив бяхме. Значи извън работно време екскурзи, екскурзии. А, във вторник имаше голяма почивка. На обид, час и половина, на лифта, горе. На... Изобщо добър колектив бяхме. И, и много, много задружен и много добре. Дори и сега вече все още си поддържаме връзки. Да. Вие, горе да кана същата възраст ли бяхте или. Да, съедно... почти, почти една възраст. Някъде. 2-3 години разлика от единия до другия. А вие как почнахте, нали? Да работите в АМС, а още живеехте в. или вече се поместихте? А. В, а, а, в 71 ва година започнах работа. 74-та година се омъжих и вече останах в да живея. Пътувах с градския транспорт. Нямаше тогава карти за нас. И повечето време е пеш, даже много приятно. През При... При... При... При... зимата и през зимата с градския транспорт. Следто и децата отидаха в детски градини, в училища, в Сопот. И така. мина. И ги взимаш ли с вас? А... Сутрин и ги ставаше на градина, така ми беше? Сутрин ги... Децата вече ги карахме с кола. Сутрин ги караме, вечер ги взимаме и се прибираме. И, и съпруга ми работеше в, в МИЗЕ. Не. Там се пенсионира, а той... оттам се пенсионира. Той при съкрещението го съкратиха. Аз също напуснах работа преждевременно и направихме това магазинче тук. Започнаха съкръщенията в завода и и тогава открих своя фирма 91- година. Още тогава почнаха съкрещения. Ами, или ви преди Ту... това. Преди това аз а... напуснах работа. Значи напуснах 91-а. И. Так реших ти така да започнете да започне собствена ами, за, фирма. защото наистина тогава започнаха да, да се говори за съкращение И реших, че това ще е по-добрия начин. И, и не загреших. Защото започнах търговия на Дребно. Имах възможност да си децата да наблюдавам. Сето и те работиха в, в фирмата до 2004 година. Сето и вече я закрихме, защото стана неизгодно. Много версии, нали знаеш какво е версия? Много версии. Хората започнаха да пишат всичко на тетрадка и така се стига до, до фалит. Не разбирам. Да О, в смисъл, някой казва Идва, да пиши ми го на тетрадка. Запиши ми го на тетрадка. Запиши ми го на тетрадка. Събраха се в тетрадката толкова паричи. Че, <съща> че накрая ги Наложи се да го затворя. Ни ми беше. Защото в селото всички са близки, познати. Mm -hmm. И като им кажеш, хайде, кога ще си платиш, е, има време, има време и така. И зато и сега нищо. Така. Друго. А сега. Следове... Това беше само възможно ли да отворите собствен бизнес, след като стено вече се промени, правителството нали? след... на демокрацията такава капитализма да. вече като започна. Mm -hmm. А да. вие да си такова? Е? За едно... Какви неща ви харесваше от тази... От... този преход? И какви нища за едно? Преди прехода или след? В смисъл сравнение да направите. Ами... От... А... от тези, точно тези... Не толкова назад, да, и да, в такъв да, специфични да, да. термин. Значи, преди прехода беше много по-добре. Сигурна работа, сигурни заплати, макар и не големи, но м почивки през лятото, през зимата на Балкан, през лятото на море, сигурни почивки. Тогава успяхме да, да направим и къщата и е кола, макар че сега Москвича не е кола, но тогава беше кола. За, нас, за мен специално беше по-добре преди прехода. Макар че следто той. А, не знам по какъв начин са амбицирах да отворя частна фирма и да... Но не съм доволна. Това е за хора, които... Не знам, може би имат по-широк мероглед. по... Не за всеки. Търговията не е за всеки. Специално аз ни... Какво беше с на? Трудно за вас в такъв смисъл в търговията? Да ами, а, трудното беше, че започнаха много изисквания, които аз нямам, нямам възможно, защото това е съвсем дреб, нали, дребно. Започнаха хейта, девисика, започнаха данъчни инспектори и обиват по този начин обиват древния търговец. Чрез тези искат... Те изисквания искат средства, средства. които а, не могат да се покрият от, от този вид а, търговия. И не, не е изгодно за, за древния бизнес. Сега не знам едрите как са, обаче за нас не беше добре. А други затруднения, освен на това, което каза за хората и заплащането. плащането? от частна фирма. Ами. Съпругът ми а, го съкратиха. 2000. 2000-та май година. Да, точно конкретно не мога да... След той работи в две частни фирми, без трудов договор, само с, нали, с заплащани, без осигуровки и накрая получи инфаркт и взе 280 лева пенсия. А има 40, 42 години стаж. Стаж има, но възраст нямаше и докато навърши възрастта на едната фирма, на другата фирма, без договори, на минимална заплата. Какво и... му е хубавото на частната фирма? Няма... няма такива закони да... за защита да за работник ами... или не се спазват да има, обаче много рядко ги спазват. Дъщеря ми по същия начин. Беше в една фирма, в друга, в трета. На 4 часа е вода работи по 12 часа. Събота, неделя, коледа, Великден няма такива неща. И накрая, сега вече втора година влезе в завода и се чувства много добре. Просто спазва се работния нали, 8 часов работен ден. Много е доволна, че, че тя не си беше починала. Тя не знаеше нова година, защото в магазини работиши, в търговията. Срещу нова година работи, срещу на Коли работи, на Вилигден. Това е силу. Държавната работа е държавна работа. Сега до кога ще е завода, не знам. Обаче... За нас завода беше най-доброто средство за препитания. Значи никога не сте мислили за едно да смяне на работа за... Не. Не. И не само аз, Съ... почти това си беше нещо като... Нещо нормално. Да завършиш училище и да влезеш в завода. Знаеш, че работата ти е подсигурена. И няма да мислиш. И бяхме доволни. Добре се чувствахме. Имаше много неща, нали казах. Екскурзии, Може ли специфични спомени за някаква екскурзия? Ами, ние сме обикаляли много, на много места. Ходили сме два пъти, през... докато сме работили, два пъти сме ходили в бившия СССР. Значи, едната екскурзия беше 14 дена с влак. Москва, Киев, Ленинград, Москва... О, много хубава екскурзия. А, следващата беше с а, кораб. Там а, черноморските, Одеса, Батуми, Сухуми. Чудесна екскурзия. А сега не можем да си позволим. Ходили сме из Бъл... Почти в България няма, няма места, където да не сме ходили. И с колити, и с автобуси, и с екскурзии. Тези екскурзии с семейството или с да, колеги да, с, с колеги, обаче а, когато отиват колегите на съпруга ми, отивам и аз. Когато отиват моите съп... колеги, тръгва и той. Не да... Па който иска може и само с курса имаше много. А може ли сега да се разкажеш как седно сте започнали в това да се тренирати и се и с... в спортна стрелба, нали? Спортна стрелба започнах още като ученичка във втори курс. Значи 69-та година съм започнала. Треньора спортна стрелба беше от моето село. Вълконачев се казваше. Откъдето беше, и оттам се запалихме. От имаше много състизатели по спортна стрелба. И от училище повече бягаха <laughs> на стрелбището. Много ми харесваше да стрелям. И съм печелила, нали, такива... Тук на местно ниво а, имам сребарен медал на републиканско състезание. Какво е това републиканско състезание? В, в София, нали, на ниво... Национално. Национално, да. <сък> Даже тук имам една снимка с а, Нонка Матова. Сега е генерал, тя е шампион по спортна стрелба. Тя напредна много. Аз започнах работа в завода и продължих да стрелям, докато се омъжих. И след това вече край. Сега пак, е скоро имаше някакво състезание на сопот в града. Участвах пак. Просто нещо, което ти е в кръвта не може да се <съкъв> избегни. Ама остарях вече, не виждам ръцети нещо, не държат и така. Гледам, а... интересувам се, а... когато дават а... тия състезания по телевизията. Спортистите ги знам. Просто това е спортът, който ми харесва. Наблагаш ли с едно... То... Спорта стребасено е било едно от различни спортове, където са било предвагали, нали? Или имало с едно по-голямо наблагване към този спорт? За вода, това беше един от водещите спортове към, към Вемизето. мизето. Значи... А... Имахме най-добрия клуб в страната. Най-добрия с много състезатели, много от които са в ЦСК, в Левски и са майстори на спорта. Изобщо от Сопот са излезнали много състезатели. Иван Кихайов, Иван Мандов които са майстори на спорта, христоканив, Ну Много са. И то, значит, заводя едно... а, по -по да, за значи, заводя се, но помага за подкрапа и финансирава значи, на тези... а, през, а, Когато има състезание, дават ти време за тренировка, Работиш по-малко часове, а, отиваш а, на тренировка, по време на състезания, всичко е поето от а, завода. Лагер школи по 10-15 дена лагер школи. Изобщо завода беше поел много от... А, не много, всичко за, за спорта. А, ние бяхме а, заедно с Автомото клуба. Имаше а, такива туристи, състезатели, които също бяха много добри в една сграда. И те там, на онова, пистата, нали? А, пистата там е... Практи... А, там това е картинг. О, картинг писта. Писта. Тя е съвсем отделна. Така ли? Да, картинга е тук на даниво. Но... Стрелбището беше точно всякъдето е пътя за лифта в ляво. Има една сграда. Комфорт сега, складови на Кока-Кола. Точно там от началото, след това. Точно там е ти... стрелбището беше, okay. да. Обаче няма вече нищо. Той и е други спортове имаше. И футбол имаше, и волейбол, и баскетбол. Всичко беше към, към завода. А организираха ли са между сено цехови, или между да, отели, да, спортни празници. С... Може да спортни празници. Всеки... А... Мо всеки отделен завод си имаше спортен празник и след това на, цяло, на целия комбинат Спортин празник горе на Манастирска поляна и там вече имаше за победителите награди и заобщо беше организирано, да. Организирани бяха не само спортните празници. Имаше и други. И други тържества. Нова година съчестваше. Първа пролет, балови в младежкия дом, спортни танци. Спортни танци? Спортни танци. А, а също има, а, имаше доста а, такива младежи двойки по спортни танци, които стиг... достигнаха много голям успех. И в САЩ сега Знам, че са инструктори на моя колега СИНА, ама аз не знам в кой щат са инструктори по спортни танци, които са излезли от нашия. Като За... кажеш, спортни танци, това са едно такива. Ами, да и представа. спортни, латиноамерикански антика, да да да, да, да, да, да. Тя танго, валс, mm -hmm. такива танци в Младежкия дом. Не го знаеш къде е Младежкия дом. Ми, тем са ми обяснили, че е било там точно извън главния... Не, не, не, не, не, извинявай. Някой ми каза зад киното е извън Не. Не? А, автогарата и тръгваш, нали се разделя така? пътя от завода, като утиваш нататъка, се разделя... Това е около връзната? Не, не, не, още тук а... спортната зала. Да. Пътя за спортната зала. Вместо да тръгнеш нагоре за спортната зала, а, има едно, един път, който отива над а, успоредно на главната улица. Да, този, блоковите там. Къде... Веднага блоков... след блоковите е младежкия дом. Или от детската на градина нагоре има ини стълби. Mm -hmm. Къщата на Дойнов, пиши. Има стълби. Парк и парк, които водят. Да, свършва парка. Mm -hmm. И между блока и парка има стълби. Da. С чешма. И те водат към младежкия дом. Някой не съм го забравил. Трябва да сяда... отида да седна. Учи ти го виждаш. Той е. Ми, той на времето беше едно от културните. След киното, младежкия дом и следто и вече, нали, културния дом. То това са културните мероприятия на, на Сопот. Все пак е има бая на времето. Не? Много имаш и. За малък крат. Да. А какви други са, но някакви са случки от работата или от за едно. Когато да си за завода или за, за състезания, Не. е нещо, което сега още ти е много ясно, така, спомен. Тържественото честване на. на Нова година. Новогодишните празненства. на първа пролет също беше много тържествено. Ние специално нашия а, отдел складово стопанство имахме една база, а, която е само за банкети. Нали? Там си правихме а, такива дори рождени дни, Ползваше се за, само за такива тържества. Първа пролет, събрания правихме там. И това беше нещо като любимо място. Разпускаш през почивката а, или пък а, ден, когато е някакъв празник. Там си правихме и в банкетчета. Изобщо. Това беше нещо... Нещо приятно. Много даже приятно. Само хубави спомени имам от завода аз. Нямам... Някакви... Е, то не може да, да се каже, че че не има лома, ама във спомените остават добрите неща. Понява съм на тоя принцип. Да помна доброто, лошото го забравя. Не обичам да си спомням. Вещеря Ви, нали, тя като разправя се на за неята работа за Вода, освен това, как ви казала, нали, тя казала, че е едно редовно работно време да. и такива... Спазване това. Как се сравнява с една гледна точка с, с частните фирми. Не са едно смисъл с вашето гледна точка с една от работата? Има ли промяна от тези години? Нали? Ами, а, има промяна обаче към отрицателно. Например, а, при нас се даваха работни дрехи два пъти в годината. Аз, а, за, на нас специално на кранистите. Mm -hmm. а, нали, обувки, бутуши, шуби. И за зима, и за лято. А сега гледам на тях им дават едни, едни работни дрехи, които не стават за нищо. Какви са? Дебела манта, дебел панталон, обувки. Може би за обувките е добре, че цеха е такъв с масла. И с... трябва да е с такива обувки но а, работното облекло е под всякаква критика и, и един път в годината докато при нас са даваше два пъти даваше са а, освен работно облекло билео, хавли м... да, са, да ги вземете вкъщи с това и заползване там О, да Иначе ти така? Ми, ми даваха тъхавлия, ако, а, имаш и баня, нали, отиваш. Да, просто това ти е нещо необходимо за работата. Ходих ти да баните след работата. Мисле, ми може и при почивката. А, бойлери, топла вода. Не при нас. Не, не само при нас, навсякъде, във всички цехови. Парното работеше. Навсякъде беше топло, сега при тях е през лятото е студен... а, горещо, през зимата е студено. Няма то, парно такова силно да е топло. Поне, като сравнявам нашата работа е нената, клони към отрицателно. Не е на добро. А какво си представяш като за бъдещето? Как се развива? Как се развива бъдещето да на време от вашата гледна точка? Ми... Мисля, че отива към... От зле по-зле. така, макар, че ми се иска да... да продължи. Обаче... Не знам сега това, дали трябва да го казвам. М да изключваме? Мида за... Ми да. Следи един момент. Добре, сега продължаваме. Значи, искате ли нещо да кажете? Някакви крайни мисли или нещо, къде аз не съм питала? Еми... Трябваше да се подготвам. Ако не, може сега да свършим. Ми да. А, сега мога да кажа, че... Вече съм се отдала на М... повече чета книги и мога да ти кажа, че... кой ми е любимия автор. Кой? Анди Андрюс. Говори ли ти нещо? Не. Това е един велик американски писател, които книги, ако всеки ги прочете и ако вникнеш в тях, и светът ще бъде много добър. Това е един страхотен автор. Не знам защо а, хората не го четат. Е, или те, те нямат и време да четат мисъл си. Обаче, ако всеки го прочете, светът ще стане по-добър. Трябва да видя книги е написал този? Ще ги покажа. Добре. Ами пък за интервюто, сега ще изключа записнато устройство.